Ba, Arratxaldeon, Gabon, Egunon, e, apiak e, azaro honetan oso bereziak direnez, e, askotan zaila da jakitea eguneko zein orduetan garen. Ba, emendikan e, azaroko hotzaz eta atzo gogoratu genuen, ba, bai, azaroaren ogeita bostak, e, eti hotza ekartzen digula, eta kaleko konzentrazioetan, ba, ia, alde bat ekipan dardarez, hotzaren dardarez ari gea, ala, baina baita ere emozioaren dardarez. Atzo elkartu da bai ginen eh, Hamburgoko mm, e, geltokiaren, geltoki nagusiaren aurrean, zenbait emakume, zenbait emakume gazte, eta zenbait gizon ere, ba salatzeko eta gogoratzeko atzo, abazaruaren ogeita busta, em, nazioarteko emakumearen kontrako emakumearen kontrako indarkeriaren kontrako eguna dela. Em, orain horregatikan eh, ekarri eh, nahi zuen, Badakit eta pozitunao ere Eta uh, espero nuen ere Bertan ere izan direla konzentrazioak Beraz hemen eh, amurgoko konzentra, konzentraziotik gure hitzak. Ez dira iziltzeko garaiek Borrokan gaude Injustiziaren aurka Generoen, generaren arteko injustiazearen kontra Sexismoaren aurka Patriarkoetuaren eta estatuaren bortizkeriaren kontra Gerraren aurka, arrasakeria eta sistema kapitalistaren aurka. Mirabela Mirabellaizpak gogoratuz, Republika Dominicaan diktatura pairatu zutenak, orain berrogeita haala hau urte, bortsatuak eta iraldakoak. Haien heriotzaren ondorez, urtebeteko borrokoka gizan ziren Trujilloaren aurka bere beheraka da lortu arte. Mila bere at zihun onartu zen eguna, Egu, nazioarteko egun bezala Baina bortizkeriak jarraitu du. Aurten bereziki gogoratu nahi izan dugu, Sakine, Sara, fidan, Rojbin, Leila, Roani, e, urtarriaren behatzian Parisen eraldakoak. Horrokalari kurdiarrauek bere, bere borrokan ziren kurdistaneko menpetasunaren kontra. Emakumen, di, borrokan diren emakumeek min berezia egiten diote egintean direnei. Atzo, gogoratu genituen, beraz, kurdistaneko hiru borrokaldaria hauek gogoratu genuen ere, Turkian AKP gobernuaren pean e, nagusitzen ari den emakumaren kontrako bortizkeria, familiaren barruan eta estatuaren errepresioan. Gogoratu ere mundu osoan, eta zenbait adibide aipatu ziren, atzo, kon konkretuki Turkiaren kasuan, baina zabaldura itekenak munduaren osoan, telegiztak ateek adibidez, imedu eta zabaldu egiten duten bortizkeria. Modu asku daude emakumearen errepresioa zabaltzeko bere beruaren jabe jave ez izatean edertasuna ulertzeko moduan sexualitatea ulertzeko moduan independentzia ekonomikoa ezean. Baian ezta dena errepresioa eta gogoratu izan genuen atzo erresistentzia ere badela, eta bilduri gabe erresistentzan libre bizializateko, Eszklabutzatik araratago naia eta bizitza gure esku nahi dugulako, gogoratu genitzuen esan bezala e, violentziak eraildakoak violentzaren bortizkerian pairatu dutenak baina baita ere aurrera begiratzen duten emakume guztiak. Eta hauek gogoratuz bereziki ere atzo gogoratu genuen eta gaur gogoratu nahiko nuke urtarrilaren amadian urte eta urteko errepresioa bizi ondoren kalean den Sonia. Sonia zunda, eh, larogi urteko emakumea, mila beratzen da, irurogeita mazazpian, edo irurogeita margarren urteetan, eh, zenbait protestatan, edo, eh, edo atentatutan, edo dela, dena delakoetan parte hartu zuelakoan eh, Etu zuten atxilotu zuten Parisen zenbait urte hizkutatua edo bizita gero. E, Alemaniara ezraititu zuten eta ururtebeteko gartzeeta gero orain amaitu da bere kontrako epaiketa, hiru urte eta behatzilabeteko gartzela zigorra jaso du baina kalean da sonia eta honetaz ere postuera beraz. Gogoratu bortizkeria, baina gogoratu ere bortizkerien kontrako resistentzea guztiak, agur, bero bat, hamburgo, otzotzo, honetatek.